ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל, בן המלך, בבוקר בבוקר, הלא תגיד לי? ויאמר לו אמנון, איתמר, אחות אבשלום אחי, אני אוהב. ויאמר לו יהונדב, שכב על משכפך, והתחל. ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תבואנה תמר אחותי, ותברני לחם. ועשתה לעיני את הבירייה, למען אשר אראה, ואכלתי מידה. וישכב אמנון ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויומר אמנון אל המלך, תבואנה תמר אחותי, ותלבב לעיני שתי לביבות, ואיברי מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לכי בית אמנון אחיך, ועשי לו הבירייה. ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק ותלוש, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות. ותיקח את המסרט, ותצוק לפניו, וימאן לאכול. ויומר אמנון, הוציאו כל איש מעלי, ויצאו כל איש מעליו. ויאמר אמנון אל תמר, הביא הבירייה החדר, ואברה מידך. ותיקח תמר את הלביבות אשר עשתה, ותבה לאמנון אחיה החדרה. ותגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי, שכבי עמי, אחותי.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 וישנאיה, אמנון, שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה קומי, לכי! ותאמר לו, אל אודות הרעה הגדולה הזאת, מאחרת אשר עשית עמי, לשלחני! ולא אבל ישמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שילחו נא זאת מעלי החוצה, ונאו דלת אחריה.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 אשר עם אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. ויבוא אבשלום אל המלך, ויאמר, הננה גוזזים לעבדיך, ילכ נא המלך ועבדיו עם עבדיך. ויאמר המלך אל אבשלום, אל בני, אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך. ויפרוץ בו, ולא אבה ללכת, ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא, ילכ נא איתנו, אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ויצב אבשלום את נעריו לאמור, ראונה, כטוב כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הקו את אמנון, והמיתם אותו, אל תיראו, הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו, ויהיו לבני חי. ויעשו נערי אבשלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל בני המלך, וירכבו איש על פרדו, וינוסו. ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד, לאמור, היכה שלום את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך, ויקרא את בגדיו, וישקב ארצה, וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. ויען יונדב בן שמעה, אחי דוד, ויאמר,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 וילך גשור, ויהי שם שלוש שנים. ותחל דוד המלך לצאת אליו שלום, כי ניחם על אמנון, כי מת.